сам підписався б під нею. «Давай ми з тобою виробимо тактику. Річ у тім, що пляма лягає на наш відділ. До того ж я знаю автора сьогоднішньої статті. І поверховий, і несерйозний, ще ледачий, а часто й просто брехливий. Та вся стаття змонтована із звіту парткому у вищій інстанції. Збігається навіть текстуально – того шили хвоста на заводі і не бачили. Мелькнув у парткомі, схопив звіт, переписав, от і все, кип'ятився Володя. Та й стаття нікчемна, коли говорити професіонально. Халтура! Просто соромно за таку шановану газету. Зайшов заступник редактора. Ти чого, старий, ховаєшся? Скоро про тебе газети писатимуть, як про героя. Аж незручно було хлопцеві від такої уваги. Так що ж будемо робити із статтею? Воюватимемо за неї? Левку Івановичу. Я ані з не сумніваюся в необхідності такого виступу. Престиж рідної газети – наша спільна справа. Правильно, так залишати не можна. В орбіту треба втягти партком заводу, райком. Газету, яка руками свого недостойного представника злегко важила, виступила безпринципно. Нікої думки буде багатотисячний колектив заводу, прочитавши липу. Чому навчить комуністів отой той фальшивий солодкий сироп? Ще не вляглося бродіння умів довкола рятунку вчительки, як у приймальню зайшла дівчина у чорному пальті. «У вас працює капуста, Володимир Петрович?» Люся дивилася на її каракулеве пальто. Потім підняла погляд на обличчя відвідувачки, і вже не змогла відірватися. «Працює», – видавила з трудом. то була велика державна таємниця, і співробітниця редакції дозволила видати її в порядку виключення тільки цій вродливиці. «А ви часом не вчорашня вчителька?» «Як учорашня?» – не збагнула та. «Ну, пригода вчора вночі. Не з вами трапилася?» «Зі мною. Якраз і хотіла...» ходімо, ви Марина Петрівна. На порозі відділу партійного життя стали обидві. Товаришу Капуста, ось до вас, вчителька Марина Петрівна, ЗАРТ-училище. Вчорашній рятувальник червоніє, от лихо Парубкове. Поволеньки піднімається, невміло запрошує сідати, подає похапливо руку, нащо на свого шефа. А це ось Левко Іванович, завідуючий відділом. Той перемішує похмурість із насмішкою. Ну і ну, Левко тут приший кобелі хвіст. Але ж диви, яку птаху порятував. Що нічогенька, то нічогенька. Одяганка, правда, не вчительки, а графині. Я на хвилинку, вибачається гостя, і Володя не може не помітити дивовижної синєвої очей, Примхливо припухлих губ. «У мене єдине бажання – потиснути вам мужню руку. Я теж не злякливого десятка, знайома з карате, але ж кілька озброєних мурлів». Люся дивилася не так на вчорашню вчительку, як на її розкішну буржуйську шубу, а ще більше – на демобілізованого старшого лейтенанта, і її захоплено врочисто перелякані очі підохочували гостю. «Говоріть про нашого Володю, ще говоріть!» І гостя сказала, «А здорово ви вчора їх! Товаришка Пуста має медаль за відвагу. За спини атестувала його Люся». Володимир запропонував гості зняти каракулеву шубу. І поки вішав її на звичайний гвіздок, де висіли дві шанелі, Люся встигла роздивитися. На високих грудях учительки сяйнули два ордени червоного прапора і аж дві медалі за відвагу. «Ой-ой-ой!» – -ой", вигукує Люся. «На кого ж вони, гади, нападали?» «Та для них ордени куди важливіше, ніж шуба», кидає немов між іншим Левко Іванович. Людині з бойовим орденом відкриваються нині всі двері, і такі харцизяки спекулюють на довір'ї чесних людей. Марина, здається, не помітила, ніяк Люся випорхнула з кабінету, ніяк за нею важко загупав протезами зал, буркнувши на ходу щось про термінові справи. Її чимось здивував і збентежив рятувальник. А вже ж не таким, уявляла Марина свого заступника. Яким завгодно тільки нецоромливим юнаком, котрий не знав, як себе вести в присутності незнайомої дівчини. То чуб кучерявий і розкішний пригладить, то без потреби обсмикне гімнастерку, то поправить окуляри або зніме й покладе на стіл. Учителька усміхнулася такою милою усмішкою, від якої в нашого героя якась, наче аж теплінь розлилась у грудях. «А ще я вам хотіла сказати, власника ножа, що ви передали капітану, уже знайшли. Отже, доберуться й до інших». Учителька швиденько підвелася,